Hoje vamos apresentar a palestra de Renato Nogueira, realizada no dia 20 de julho de 2011, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema: Brilhe a vossa luz. Com vocês, a palestra de Renato Nogueira. Música O tema que nos foi oferecido para o estudo de hoje chama-se Brilhe a vossa luz. E nós fomos então consultar os evangelistas para identificarmos no Novo Testamento em que momento houve esta passagem e esta citação de Jesus. E fomos encontrar no Evangelho de Mateus, no seu capítulo número 5, entre os itens 14 e 16, ele relembrar uma citação de Jesus, quando, reunido com os seus apóstolos, ele disse: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocá no velador, a iluminar todos os que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estáis nos céus. Relembrando as passagens de Jesus, nós vamos identificá-lo como o maior pedagogo da história da humanidade. Jesus era, é e sempre será o um mestre por excelência o maior professor da humanidade. Porque todos os momentos em que ele teve a oportunidade de nos ensinar, ele se colocava na posição de um professor a orientar seus alunos nas suas diversas necessidades educacionais. E todos os seus ensinos têm a função... É educativa no ponto de vista moral e tão atual que os anos se passaram, mais de dois mil anos da sua mensagem e ela continua atual presente, sendo ainda decifrada por nós, agora de uma maneira muito mais fácil, com o auxílio, com a ferramenta da doutrina espírita, como consolador prometido, tendo a função de relembrar os ensinos de Jesus, de deixar claro aquilo que foi necessário ser apresentado de maneira alegórica, com símbolos com figuras de linguagem, devido à limitação, tanto do ponto de vista intelectual, mas principalmente moral, dos indivíduos encarnados naquela época. E também, a doutrina espírita tem a função de, resgatando a mensagem de Jesus, corrigir as falsas interpretações ou as alterações que os homens fizeram para atender aos seus caprichos particulares. E Jesus, quando se refere aos seus apóstolos, primeiro ele afirma, Vós, vós sois a luz do mundo. Jesus se utilizava sempre de hipérboles, que são essas expressões fortes, sempre expressões que representam uma grande missão, uma grande vocação, uma grande importância. Quando ele se refere, vós sois a luz do mundo, ele está usando de uma expressão forte para representar uma missão desenvolvida pelo seu, pelos seus apóstolos. E ele continua usando figuras de linguagens, representações físicas para dar uma ideia do que é a importância de desenvolver a luz. Ele diz, não se pode esconder uma cidade sobre um monte. É verdade. Toda a, a cidade que é construída no alto de uma montanha, ela fica visível por todos os lados, seja de dia, seja de noite. É impossível esconder uma construção no alto da montanha, porque desde a base do vale, todos conseguem vê-la de todos os ângulos. Durante a noite, ela fica iluminada pelas suas luzes. Durante o dia, percebe-se perfeitamente todos os seus contornos. Ele usa de uma outra expressão para simbolizar uma ideia. Ele diz, não se acende uma candeia. Uma candeia como se fosse uma lanterna, uma lamparina, que na época se utilizava com óleo. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. O alqueire era um vaso parecido com um balde, que nós teríamos como expressão, que era utilizado para se medir determinados produtos líquidos ou cereais. Então o alqueire era uma medida que era utilizada nos comércios. Comprava-se de acordo... Nós compramos o quilo, eles compravam o alqueire. Então Jesus fala, não se acende uma, lan, uma lanterna, não se acende uma candeia, não se acende... É, Algo para iluminar... E se coloca debaixo de um balde... Aonde irá abafar a sua luminosidade... O que ele diz? Coloca-se no velador... O velador é no ponto mais alto da casa... Da parede... Aonde se colocava a lamparina... Ou a candeia... E ela naquela altura... Irradiava a sua luminosidade... E clareava toda a sala... E aí nós vamos entender... O que Jesus quer dizer é que ele fala da importância de trabalharmos a nossa luz interior e que essa luz, quando é trabalhada, ela é como uma construção no alto da montanha. É impossível não percebê-la, é impossível não identificá-la, é impossível não contemplá-la, não admirá-la. Da mesma forma, a luz que nós pretendemos desenvolver, segundo a orientação de Jesus, ela não pode ser utilizada apenas para a satisfação do nosso intelecto, da nossa vaidade. Esta luz, ela tem um compromisso, que é a de iluminar, é de acender, é de clarear a todos ao seu redor. E Jesus se utiliza dessa figura que é a luz A luz, ela representa a capacidade de iluminar, de clarear. Aonde a luz se encontra, tudo se revela, tudo fica claro, evidente, identificável, perceptível. Tudo que estava escondido, que estava oculto, quando a luz se estende naquele ambiente, passa a ficar claro, identificável, revelado. Então a luz tem essa capacidade de revelar o que estava oculto, de clarear, de deixar à mostra, de esclarecer. Mas a luz também representava, dentro dessa figura de linguagem, esclarecimento, aprimoramento, sabedoria, progresso. Então, quando Jesus falava de acender a luz, era que os indivíduos trabalhassem para se esclarecer, para progredirem, para conquistarem as virtudes indispensáveis para a evolução, que fariam com que eles expandissem as suas boas obras. E essas boas obras, como os frutos que identificam uma árvore, irão então falar por eles. As trevas que a luz tem a missão de combater, Jesus trabalha esse antagonismo entre a luz e as trevas. Ele afirmava, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará mais em trevas. Então ele trabalha o antagonismo das ideias, a luz e as trevas. As trevas como antagonismo da luz representa a ausência de claridade, a ausência de luminosidade, a ausência de transparência, a ignorância. Por isso Jesus afirmava, o homem é mais fraco, ou seja, ignorante, do que mal. Porque nele ainda existe as trevas da própria ignorância, que ele deverá trabalhar pelo seu próprio esforço para o seu amadurecimento. Então, Jesus trabalhava com seus apóstolos aquilo que seria a missão deles, principalmente na divulgação do Evangelho do Cristo, mas que cabe perfeitamente para todos nós, que é para nós o entendimento exatamente da necessidade do nosso aprimoramento moral, que é a necessidade da nossa progressão, da nossa evolução. Para facilitarmos o entendimento, tem uma outra citação de Jesus que diz... Está no, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 22 e 23. Ele diz, Os teus olhos são a luz do teu corpo. Se não forem simples e bons, todo o teu corpo estará em trevas. Mais uma vez trabalhando o antagonismo entre as trevas e a luz. As trevas representando a ignorância, as imperfeições humanas, os vícios de comportamento moral, eles estão presentes enquanto nós não desenvolvermos ainda a simplicidade e a bondade. Essa simplicidade pode ser substituída pela humildade. Enquanto não formos verdadeiramente humildes... E verdadeiramente bons uns para com os outros, nossos olhos ainda não serão luz e ainda viveremos em trevas, entregues ainda à nossa ignorância. Essa figura dos olhos é uma representação, porque o Cristo na sua infinita sabedoria como Espírito perfeito, como é o governador do nosso planeta, é aquele bom Espírito que tutela-nos a todos. Jesus é o bom pastor, como Ele diz no Evangelho de João, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele é o Espírito perfeito... Governador do planeta Terra, que assumiu do Criador a tutela de todos nós, Espíritos encarnados e desencarnados vinculados ao planeta Terra. Todos nós que estamos ligados ao planeta Terra, estejamos encarnados ou não temporariamente, estamos vinculados ao seu amor, à sua tutela, à sua orientação. Tutelar é desenvolver É permitir, é orientar no desenvolvimento físico, moral e intelectual. Então nós outros espíritos estamos vinculados à tutela, ao amparo de Jesus. Ele é o nosso bom pastor que irá nos levar com todos os esforços que estiverem ao seu alcance ao bom caminho. Não é? Ao caminho que nos leva ao Pai. E ele se utiliza, mais uma vez, nessa passagem, nesse ensino, de algum simbolismo. Teus olhos. Quando ele fala dos olhos, Jesus, na sua inteligência como Espírito perfeito, faz-nos lembrar... Algo que hoje nós percebemos, através de inúmeras pesquisas, de ciências que analisam, dentro dos nossos cinco sentidos, qual que mais reúne, qual que mais congrega as percepções do indivíduo, a capacidade dele registrar melhor as informações. E hoje, na ciência, é possível comprovar que a visão... É o canal sensitivo que melhor nós atribuímos informações de todos os tipos. O homem é muito mais visual do que auditivo, do que sensitivo pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. A nossa capacidade de visão acaba canalizando grande parte do nosso aprendizado de observação. A capacidade que nós temos de aprender está mais canalizada para a visão. É uma coisa que nós, seres humanos, nos adaptamos pelo tempo. E nós vamos perceber que grande parte dos meios de comunicação estão sempre direcionados para algo relacionado à visão. Televisão, computador, jornal carta. Os maiores meios de comunicação estão relacionados à parte visual. O computador hoje também está relacionado à parte visual. Os telefones celulares que começaram para atendimento apenas da capacidade de ouvir, hoje tem muito mais funções relacionadas à visão do que propriamente a capacidade apenas de se ouvir. Muitos, muitos telefones celulares têm mais funções que não estão relacionadas à capacidade de ouvir, do que diretamente a essa, que na sua primeira preocupação ou intenção, ela surgiu. Então, é pela visão que o homem observa as coisas. E, principalmente, é pela visão que nós registramos. E esse registro dessas informações passam também no nosso mundo interior por uma codificação. A ciência nos explica que, através do conjunto dos nossos olhos, nós registramos as cores, as luzes, as sombras, as imagens, e isso é jogado pelo nervo óptico ao cérebro. E determinada parte do cérebro vai, então, codificar essa imagem, identificando, registrando, atribuindo a ela valor... ...importância e denominação, de acordo com os arquivos que nós temos no cérebro. Nós vemos uma cadeira, a imagem, a luz, a sombra, essas informações são captadas pelos meus olhos, nas suas várias composições... É jogado pelo nervo óptico ao cérebro Que vai então decodificar essa informação visual E vai encontrar um arquivo correspondente com essa informação E ele vai dizer para mim É uma cadeira Ele decodifica, nomeia, esclarece, identifica Da mesma maneira Os olhos da alma também decodificam, registram, analisam Denominam aquilo que nós, enquanto encarnado, registramos no mundo interior, exterior. Tudo que nós percebemos haverá uma identificação no nosso mundo íntimo. Não só no cérebro, identificando, denominando aquilo que nós, pela própria vivência, já reconhecemos. Mas, principalmente, os olhos do espírito, os olhos da alma, irão identificar e dar valores e rótulos, identificações e denominações a todos e a tudo aquilo que nós identificamos. Para termos uma ideia do que eu estou dizendo, vou relembrar aqui uma pequena história do folclore alemão, que diz o seguinte. Um homem, ao acordar, foi procurar o seu machado, instrumento de trabalho, e não o localizou no lugar onde ele costumava guardar. Furioso, acreditando que seu vizinho tivesse roubado o seu machado, Passou o resto do dia a observar atentamente todas as ações do seu vizinho. Viu que o vizinho tinha um jeito de ladrão. Andava furtivamente como ladrão. Estava tão certo de sua suspeita que resolveu botar uma outra roupa... Ir até a delegacia e prestar ocorrência contra o vizinho. Quando entrou em sua casa para se arrumar para sair... Descobriu que a esposa havia colocado o machado em outro lugar que ele não sabia Quando encontrou o machado, resolveu observar novamente o seu vizinho Tornou a sair, examinou de novo o vizinho e viu que ele andava, falava e se comportava como qualquer pessoa honesta O que, que essa história quer dizer? Nós interpretamos o um mundo conforme a ótica que temos no nosso mundo interior. Nós, quanto homens, e quando eu falo homens, me dirijo ao ser humano, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Enquanto indivíduos encarnados, nós somos for formados de três partes. Somos um ser trino. Existe no homem a sede moral intelectual, da razão, portadora da vontade, capaz de gerar pensamentos, que é o espírito. Existe o corpo, seu instrumento de atuação na vida material, e existe o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. É o elemento de ligação entre o espírito na sua essência e o corpo físico grosseiro. O corpo é para o espírito, o que a roupa é para nós outros, seres humanos. A roupa não é o homem, como o corpo não é o espírito. Nós utilizamos a roupa para interagirmos na vida material. Da mesma forma que o espírito veste-se de um corpo numa existência reencarnatória para também, através desse instrumento, realizar as suas atuações. Quando o corpo registra uma informação, a capacidade de pensar e raciocinar diante do que se observa, sejam as pessoas, sejam os acontecimentos, não é obra do cérebro. O pensamento não tem a sua fonte no cérebro. O pensamento é o atributo da alma, do espírito encarnado, que vai transformar tudo que o corpo transmite das suas percepções e sensações, em informações lógicas, em comandos inteligentes, em emoções, porque sempre que nós pensamos, nós atribuímos uma emoção correspondente. É impossível pensar sem termos uma emoção relacionada. Se o pensamento é nobre, a emoção será nobre. Se o pensamento é fútil, A emoção será fútil. Se o pensamento é construtivo, a emoção será equilibrada. Se o, se o pensamento é infeliz, a emoção será desequilibrada. É uma correlação. Pensamos, porque é um atributo da alma, automaticamente geramos uma emoção correspondente. Boa ou ruim relacionada a esse pensamento. E tudo que o corpo capta pelos cinco sentidos, principalmente pelos olhos, que é nosso canal de percepção do mundo, a alma, segundo o seu processo evolutivo, o grau de evolução em que se encontra, irá elaborar um pensamento correspondente e uma emoção. Da mesma forma como a história que nós lemos O homem, quando se julgava prejudicado por um roubo, atribuiu esse valor ao seu vizinho. Mas o vizinho não andava como ladrão, não se comportava como ladrão, não falava como um ladrão. Era o homem que olhava para ele, que julgava dentro dos valores no seu mundo interior que aquele se comportava dessa maneira. Quando a causa do desequilíbrio, do pré-julgamento que originava esse olhar distorcido da conduta alheia, desapareceu quando ele se tranquilizou identificando que o Machado estava em segurança em casa, ele volta a olhar para o mesmo vizinho com uma visão diferente. Já olhava para o vizinho falando, andando, se comportando como qualquer pessoa honesta. Foi o vizinho que se modificou? Não, foi o olhar daquela criatura é que se alterou. O nosso olhar, a nossa percepção, o, o julgamento que fazemos das pessoas e das coisas estão relacionados aos nossos valores íntimos, à nossa moral, o conjunto de virtudes ou de defeitos, imperfeições que ainda somos portadores. Isso... Aliado aos nossos valores de importância no mundo, nós vamos, então, estar atribuindo a tudo e a todos uma relevância. Aquele que é maledicente vai olhar a tudo e a todos com a desconfiança da maledicência. Aquele que é acostumado a julgar, a falar mal da vida alheia, quando vêem duas pessoas conversando, ele olha aquele comportamento e pensa, estão falando de mim, estão me caluniando. Não que ele tenha capacidade de ler o pensamento e acertar, mas porque ele julga o no hábito natural dele de falar mal da vida alheia, que todos aqueles quando estão cochichando, estão falando dele também. Aquele indivíduo que é egoísta, que é, melhor, ganancioso, todas as vezes que ele olhar a tudo e a todos na vida, ele vai focar uma possibilidade de ganho, de enriquecimento... De, de, de aumento do seu patrimônio, ele vai estar sempre focando a tudo e a todos como uma oportunidade de ganho, porque no seu mundo interior o seu valor mais importante é a ganância, é a conquista, é a somar cada vez mais os seus valores materiais. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Renato Nogueira, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM e para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radiorioderio.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita, coordenação e apresentação, Marcelo José.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 o nosso principal problema em relação à transformação, à mudança, não é o fato de mudar, é o medo da recaída, do fracasso, da queda, porque estamos sujeitos ainda, porque o mal é um estado temporário, a ignorância é um estado temporário, nós não somos maus, estamos maus. Pela nossa ignorância. Mas o bem é o estado permanente que nós conquistaremos. Então, esse processo, para que não venhamos a nos melindrar, a nos preocuparmos com relação a possíveis quedas, tanto quanto esses companheiros, nós podemos também aplicar a mesma metodologia. Só por hoje vou tentar não falar mal da vida alheia. Só por hoje vou tentar não ter pensamentos levianos, promíscuos com as mulheres que eu identificar na rua. Só por hoje vou tentar não despertar a ganância a olhar sempre a oportunidade de crescimento material, a me envolver com as pessoas com o interesse de poder ganhar alguma coisa com isso. Só por hoje vou tentar exercitar a divisão, Não ser tão egoísta, abrir mão de alguma coisa, ser mais fraterno com alguém. Só por hoje vou tentar não falar palavrão, nem pensar numa resposta ácida com palavrão para com as pessoas. Só por hoje vou tentar não me irritar, não perder a minha paciência, não ser intolerante com o meu semelhante. Vou tentar ter para com ele paciência quantas vezes forem necessárias no dia de hoje. Só por hoje eu vou tentar. E se eu não conseguir? Amanhã eu tento de novo. Avaliando aonde fraquejei no dia anterior para que a minha investida no dia seguinte seja mais lucrativa, seja com maior êxito, eu tenha a possibilidade de alcançar maiores sucessos. Então é importante tentarmos exercitar essas medidas todos os dias, nas questões mais comezinhas da vida, principalmente onde estamos vinculados pela providência divina para o nosso crescimento, que é na família que é junto ao nosso próximo, mais próximo, que são os familiares. São aqueles espíritos que a providência divina organizou para que convivêssemos com a finalidade de progresso, de aprendizado, de resgate, de construção, de perdão, de arrependimento. Essa oportunidade nós podemos, não podemos desprezar. Então, para isso, é necessário exercitarmos para com esses E como é que a gente desenvolve essas, essa luz que Jesus recomenda, esse brilho tão indispensável? Ele fala... Através das boas obras, através do nosso bom comportamento na vida, através da nossa atitude digna perante ao próximo, através do cumprimento de todos os nossos deveres na vida, desde cumpri... o do cumprimento dos deveres do ponto de vista profissional, como cidadão, como esposo, como esposa, como filho, como irmão, como... É, brasileiro, como indivíduo pertencente à sociedade, como espírita, como cristão, todos esses papéis precisam ser desempenhados por nós, na medida das nossas possibilidades, com todo esforço, com toda a nossa dedicação. Através dessas nossas boas obras, nós então iremos viver poder brilhar essa luz que conquistaremos, porque só faz o bem aquele que é capaz de desenvolver o bem no seu mundo íntimo. O egoísta, ele nunca vai praticar a caridade, porque ele não é capaz de se preocupar com as necessidades alheias. Ele só pensa nele. Para que eu pratique a caridade, eu tenho que combater em mim a imperfeição, o egoísmo, e começar a me preocupar com as necessidades alheias. É lógico que essa trilha vai demorar um pouco para que eu consiga me desvencilhar de todas as imperfeições. Vai me exigir quase tanto tempo quanto eu me viciei nesse comportamento. Mas é importante começarmos desde agora. É importante nos dedicarmos desde agora. Principalmente vigiando a maneira como interpretamos as pessoas e as situações diante da vida. Sempre pensando que aquela ideia que fazemos, ou aquilo que julgamos do outro e das situações, nem sempre estão certas. Posso estar pervertendo a verdade pelas minhas imperfeições, pelos meus desequilíbrios, pelos meus maus hábitos morais. Para isso, é necessário sempre reavaliar. Olhamos alguém, julgamos o comportamento, avaliemos. Revisemos, voltemos ao olhar. E sempre que tivermos dúvidas, relembremos Jesus, que é o nosso mestre, o nosso guia, o modelo mais perfeito como orientação para nós. Faça com o outro aquilo que gostaria que o outro fizesse para conosco. No caso de dúvida, como eu gostaria que me interpretassem, que julgassem o meu comportamento e as minhas intenções se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Essa medida é infalível, porque ninguém deseja o mal para si mesmo. Ninguém deseja ser prejudicado, maltratado, pré-julgado que desconfie, que pense mal da nossa conduta. Se nós não desejamos isso, temos o dever moral de agir para com o outro. E nesse trabalho, como se tivesse mesmo pequenas atividades, como retirá-la pequenos grãos de areia, nós vamos construindo uma postura mais otimista diante da vida. Aquele que procura desenvolver a luz É aquele que se esclarece, é aquele que procura compreender que não é perfeito, que não é infalível, que é possuidor ainda de imperfeições, de dificuldades morais, que luta para se tornar melhor, mas ainda fraqueja. E da mesma forma, esta compreensão fará que venhamos a ter um olhar complacente, piedoso, misericordioso também para com o comportamento do nosso próximo. Porque, tanto quanto eu, o outro também se esforça para ser melhor. E esta luz fará que tenhamos um pensamento otimista, não mais pessimista, não mais preconceituoso, mas sempre apostando no melhor em relação a tudo e a todos. Isso é uma escolha, é um ponto de vista que realizamos. Isso é tão importante que sem percebermos, desenvolvermos determinados transtornos de comportamento ou neuroses comportamentais devido à maneira como nós encaramos a vida vida. Uma companheira na nossa casa espírita, querida trabalhadora da casa, começou a se afastar da casa por um problema neurológico e emocional. Ela desenvolveu um problema de é, síndrome do pânico. E aí, os médicos começaram o tratamento psicológico, precisaram oferecer algum medicamento, porque a crise ficou muito séria, ela não conseguia sair de casa, temia sair de todas as maneiras, e não encontravam justificativa. E aí o um plano espiritual enviou-nos uma comunicação orientando para as causas da problemática e o seu, a sua terapêutica. E nessa informação os amigos espirituais informaram que essa síndrome se desenvolveu por uma invigilância do comportamento dela. Ela todos os dias de manhã saía para comprar pão E no caminho ela parava na banca de jornal. e ficava ali apreciando as notícias nos jornais que hoje não se contentam apenas a relatar os crimes, as barbaridades. Agora tem uns closes né, dos corpos, das cenas mais bárbaras. E ela ficava ali se alimentando mentalmente daquelas imagens que ela lia e se relacionava com outras pessoas que também se alimentavam daquele pensamento e discutiam sobre as problemáticas e sempre numa onda de pensamento pessimista não é? derrotista e isso foi com o tempo esses pensamentos contínuos abrir um campo para um processo obsessivo. E espíritos invigilantes e cruéis começaram a alimentar nela, porque ela abriu canal para isso, a ideia de que o mundo não tinha jeito. Estava tudo perdido. Todos nós corrimos um perigo iminente, imediato. E ela, então, começou a se considerar ameaçada. Pelo tormento que ela mesma gerou. E se alimentando dessa ideia, desenvolveu um transtorno obsessivo compulsivo. Desenvolveu a síndrome do pânico, ao ponto de não conseguir mais ter coragem de sair de casa. E essa companheira começou um processo de tratamento. Qual era o processo? Página e prece principalmente relendo aquela literatura que contam as passagens de Jesus. Porque nesse momento nós criamos na nossa tela mental, junto àquelas imagens, àquelas histórias, como se relembrássemos isso que existe no inconsciente coletivo, as histórias e passagens de Jesus, nós relembramos aqueles personagens. Se vivemos naquela época, trazemos dos recontos da alba, do nosso inconsciente, isso à tona. E relembramos. E é, invariavelmente, todos nós nos emocionamos, chegamos às lágrimas, ao relembrarmos de Jesus, das suas curas, das suas lições, da sua passagem pelo orbe. Quando relembramos essas passagens, nós rompemos o processo de ligação mental com as entidades infelizes. Nós criamos um processo de saneamento daquele ciclo, daquele circuito fechado de pensamentos depressivos, pessimistas, não é? Derrotistas que estavam sendo gerados e alimentados nesse tormento que aquela criatura estava. E com essa terapêutica crescente e a vigilância daquilo que se ouve, daquilo que se lê, daquilo que se conversa, daquilo que se pensa, buscar uma postura mais equilibrada diante da vida. Tudo tem cura, depende do comportamento que o espírito leve. E para lembrarmos de Jesus e desse exemplo do brilhar a nossa luz, eu quero relembrar aqui uma história que foi contada uma vez pelo Divaldo e eu vou tentar falar com a minha emoção. Era uma daquelas tardes em Jerusalém, em que o céu parece se tingir de dourado a irradiação do astro-rei. A escadaria do templo De Salomão estava um homem esguio de beleza infinita que estava contemplando as montanhas ao derredor com muita atenção este homem irradiava uma simpatia um magnetismo que era irresistível naquele momento surgiu uma moça muito bela adornada de joias que é o contato dessa simpatia, desse magnetismo desse homem estranho, ela parou. Olhou fixamente para ele e, sem saber explicar porquê, foi tomada de uma paixão fulminante. Ela, então, arrumou suas vestes, deixou transparecer nos pequenos gestos que estava realmente encantada por aquele homem e se dirigiu a ele. estrangeiro, Eu sei que tu és estrangeiro, porque os teus cabelos me dizem que tu és nazareno. Eu sei que tu chegaras agora à cidade, porque teus pés estão marcados pelo arbusto do caminho e o teu rosto ainda está empapado pelo suor e pela poeira da estrada. Estrangeiro, deixa eu te dizer uma coisa. Hoje é um dia muito especial É o dia do meu aniversário. E eu sou uma mulher muito rica. Meus cofres estão cheios de tesouros, ora, ouro, joias. Eu sou uma mulher que escolho as minhas companhias noturnas. E hoje mesmo eu dispensei um sacerdote importante do templo, um conquistador romano e um homem muito rico e quero te convidar para vir à minha casa, no banquete em homenagem ao meu aniversário. Tu virás? E o homem então responde, eu não posso. Ela diz, espera Nazareno, eu quero te dizer que eu não te cobrarei nada, eu vou te oferecer na minha casa uma bandeja de prata, com água cristalina e as mais caras essências e eu lavarei os teus pés e os secarei com meus longos cabelos eu colocarei uma de minhas escravas a dançar despida na tua frente e nada te cobrarei ficarei sentado à soleira da porta apenas observando você deitado na espreguiçadeira para poder dizer... com todo orgulho... que um dia... o um homem... que era mais belo que a madrugada... entrou na minha casa de meretriz... e não me desonrou... por favor... tenho sede... de um amor... que os homens... não são capazes de me dar... tu virais, e o homem diz... eu não posso... mas um dia eu atenderei ao teu chamado. E ela disse, estrangeiro, eu não tenho tempo, eu sou vendedora de ilusões, o tempo joga contra mim, hoje disponho da beleza e da juventude, mas e amanhã? Os homens dizem que meus lábios são mais doces do que as doces romãs. Que a minha pele é mais sedosa do que os lírios do campo. Por favor. Eu vejo nos teus olhos, Nazareno, um brilho que aquece o meu coração. E por isso eu te digo, eu te amo. Por favor, vá à minha casa... Ele se levanta, olha com muita ternura aquela mulher e responde, eu não posso, hoje eu não posso, mas um dia que não está longe, eu atenderei aos teus anseios. A mulher se desequilibra, completamente agastada, ela começa a dizer uma série de impropérios, sai desnorteada, dobra a esquina do templo e desaparece no entardecer. Dois anos se passaram, e à beira do poço de Betesda, ainda em Jerusalém, Jesus cura paralíticos, atende à multidão necessitada de todas as ordens, quando uma velha anciã, coroada pelos anos, Se aproxima dele e lhe faz um pedido ao ouvido. Ele a atende imediatamente. Acompanhando essa senhora, atravessa os campos e chega até uma gruta. Assim antes a ele, mestre, é aí, é aí dentro. Ele então começa a adentrar aquela gruta. E é então recebido por um odor de putrefação que lá dentro exalava. Ele passa então por aquele constrangimento entre o claro e o escuro. Estende as mãos e as palpadelas vai então ao encontro daquela criatura que chorava lá dentro. Ele ao tocar reconhece uma cabeça. Passando a mão pelo rosto, percebe que está empapada, pus e suor. Aquele corpo é apenas uma lembrança do que um dia foi uma mulher. A pele ennegrecida e corruída pelas chagas da lepra. O odor terrível exalava. A mulher tinha apenas de ser humano o olhar. Seu resto do corpo parecia um monturo em putrefação. Ela, ao perceber a entrada dele, já responde lamentando. Se vieste à procura dos meus carinhos, vá embora, porque eu não posso mais oferecer nada. Se vieste por piedade, vá embora também, porque eles não te compreenderão. Te insultarão, até te apedrejarão. Vai embora. Deixa que aqui é apenas um cadáver e não mais uma mulher. Ele então se aproxima atentamente dela. Olhando nos seus olhos, ele diz: Eu vim atender ao teu chamado. Aquela voz lhe traz a lembrança. Ela limpa os olhos de pus, e então consegue, com muito esforço, reconhecer a figura. É o Nazareno e ela diz, Nazareno, belo, és tu, esperei por ti por dois anos. Todas as noites eu colocava uma candeia na janela para iluminar os teus caminhos e sonhava com tua visita chegando à minha casa, mas tu não vens, agora, Nazareno, é tarde para nós. Ele, então, a recolhe nos braços, calmamente, aconchega ao peito e diz, eu sou a luz do mundo, aquele que vive em mim, nunca mais andará em trevas e retira calmamente, de dentro da caverna. Quando saem, a luz do sol a incomoda, e ela, então, tapa os olhos e o rosto com vergonha. Ele, com uma das mãos, calmamente retira, olha nos seus olhos e diz, Eu sou um bom pastor. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Hoje, eu vejo nos teus olhos uma luz que me aquece o coração e, mulher, eu posso também te dizer, eu te amo, já que teu corpo não serve para mais nada. Dá-me a tua alma e, nesse momento, a mulher se entrega aos braços de Jesus e acorda no mundo espiritual a personagem dessa história é como nós outros que pelas nossas imperfeições e pelas escolhas ilusórias das paixões grosseiras que ainda elegemos para o nosso mundo íntimo muitas vezes nos transviamos pelo caminho pervertemos os valores e ensinos morais mas um dia que não tarda a dor como instrumento renovador, nos despertará. E quando, então, cansados das más escolhas, retomarmos o caminho do nosso arrependimento, da nossa redenção, do nosso esforço de sermos melhores, encontraremos sempre as mãos amigas de Jesus estendidas em nossa direção a nos acolher, a nos abraçar, a nos inspirar até chegarmos ao objetivo pelo qual fomos criados, que é a nossa perfeição. Que cada um de nós, no seu dia a dia, através do seu esforço diário, lute para ser melhor. Não melhor que os outros, mas melhor que si mesmo. Modifique a sua postura. Tente vivenciar o Cristo e os seus ensinos no dia a dia, para em cada momento fazermos brilhar a luz que existe em nós até a conquista da felicidade que está ao nosso alcance. Que Jesus, nosso Mestre amado, nos ampare hoje e sempre. Graças a Deus.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 A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita